Та звернувши увагу на зменшення у ній потенціалу активності, ми ніяк не хотіли виключати існування предметових настанов чи активності як таких. Навпаки, треба признати, що в психіці кожної людини вони необхідні, та що без них неможливо існувати в світі. Ідеться, як у всіх психотопологічних дослідах, про релятивну виразність і значення таких чи інших надстанов, а не про їх виключення. Релятивне значення не означає, що дана надстанова осягнула якусь міру інтенсивності чи якусь окреслену частість появи. Щоб якась надстанова мала в групі людей релятивне більше значення, не мусить вона виступати в якомусь окресленому проценті переваги в межах даної групи. Для етнопсихологічної характеристики групи часто вистачає, щоб дана настанова виявлялася в даній групі частіше чи з більшою наснагою, як у інших, що кожна оцінка в таких обставинах мусить залишатися приблизною, виникає з самої натури психічних явищ і психології як науки про ті явища. Наприклад, ствердження, що український народ визначається контемплятивними чи рефлексивними настановами, не мусить означати, що згадані настанови в нього частіше від інших настанов. Це може означати, що ці настанови виступають у нього частіше, ніж у інших народів. Таким чином, ніякі настанови не виключаються. Але признавши особливе значення непредметових, і неактивних настанов в українській психіці можемо припускати, що подвійні відхилення від українських структурних норм будуть релятивно найрідші, тобто що одночасно предметові і активні настанови появлятимуться рідко. Тож, коли виступатимуть предметові настанови, вони матимуть переважно неактивний, тобто контемплятивний, зоглядальний характер тому ми повинні ближче приглянутися до тих останніх. За Ясперсом, контемплятивні настанови поділяються на раціональні, естетичні і інтуїтивні. Отже, виринає питання, котрі з тих відмін контемплятивних настанов відстані до української психічної структури. Особливістю раціональної настанови є, що в ній відмежовуємо, ізолюємо і фіксуємо. Означаємо якийсь зміст пізнання з допомогою поняття, щоби встановити вмислені різнородні стосунки поміж зафіксованим у понятті змістом та іншими поняттями. Перед умовою раціональної настанови є релятивно більше значення розумового чинника в психічній структурі. В українській психіці признали ми першість почуттєвості, що характерологічно є прикметністю до дорозуму. Треба додати, що за Ясперсом раціональна настанова характеризується моментом активності, якої потенціал в українській психіці був поставлений попередньо під знак запиту. З нього виходить, що структурні передумовини української психіки не дають раціональні настанови більших виглядів не здійснено. І для естетичної настанови ізоляція схопленого нею з місту є вирізнім цінностей. Ця ізоляція іншого роду, але і вона означає відокремлення з місту, що про нього мова, від об'єктивних, практичних пов'язаностей, як теж відокремлення самого естетичного переживання від пов'язаностей із задачами, цілями, напрямками хотіння сприймаючої людини. Коротко, для естетичної настанови треба, щоб предмет у безінтересовному сподобанні визволився із практичних і фактичних пов'язаностей із дійсністю, життєвою практикою. Для саіснування такого естетичного зоглядання треба деяких передумов. Предмет повинен мати характер композиційної цілості. Назначення композиційних цілостей краєвиду для витворення естетичної настанови у старинні греків і новітніх італійців звертав увагу тен. Знову підмет, сприймаючи людина, повинна мати здатність.